ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. כל אשר אין לו סנאפיר וקשקשת במים, שקצו לכם. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקץ הם. את הנשר, ואת הפרס, ואת העוזניה, ואת הבדאה, ואת העיה למינה. את כל עורב למינו, ואת בת היענה.